Prozedura luzea izan da, sortzila betekoa, eta hausitegi e, horrek onartzen du or, afera ez dela ongiera manaz, deliteru hori ez dela zuzena, eta ez dituela erritagen interesak e, zaintzen, eta dutu hori agertzen du. Beraz, anulatzen du, e, erabaki horrekin, posibilitatea auzapezak zapezak, irostea barkatu e, e, trinketea, hausia izan arte, beste bat izan arte. Argumentazioan, deliberoan erraiten dute, hauzik tegi hortan, duda hundiak e, zirela forman, ez duela hauza pezak errespetatu formak, ez duela errespetatu eta ez ere bere agrazoina mendea ez dela justifikatoa. E, Hora du. dut. E, Prezio hortan saltzeko lau egun mila urrotan xaltzeko, ez duela agrazoinik, hainkario e, erosteko bajatu. Gain, agu ez giren xaltzea, erostearen kontra, Baina baldintza horretan erostea bai. Eta um, beste gauza bat ere, galde gintzuen ere domazen dere e, e, 2.000 euro gure, etzat, gure kontra, bi hautetxia bertaren kontra, eta hortan ere e, zta honartua izan.